الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعود لله من شرور نفسنا ومن سيئاته أعمالنا من يهدي إلا أن خلا له ومن يدل فلا هذه له وأشهد أن لا إله إذن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عنده هو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 Allah Žudušanova odredio je da šetan postoji na ovom svijetu i da zavodi ljude. Da ih odreća u jednu od dvije krajnosti. o jefrat, kako kažu arabe, ili tafret. Da pretjeruje ili da podbacuje. Šetan nikad čovjeku ne govori, kad ga navodi na nešto, ne navodi ga neispravno. Uvijek ga navodi najjednu od dvije krajnosti. A jedna od dvije krajnosti nije pravi put. Bilo da čovjek pretjeruje u din islamu, bilo da prva. Ako odeš tamo u pretjerivanje, onda si jedan od onih koji otežavaju samim sebi i svom društvu. Ako odeš u drugu krajnost, u tefrit, onda si jedan od onih koji popuštaju vjeri islamu i ne izvršavaš vjerske propise kako treba i navodeš druge da budu isto tako, da olako svataju vjeru islam i da olako prilaze vjerskim propisima. Islame po sredine, to smo mi dosad puno puta čuli i sad se postavlja pitanje šta je ta sredina. Kako čovjek e, koji želi biti na ovom svijetu pravi moment, pravi vjednik, koji želi da se Allaho približi, kako će se držati on te sredine. I zato čujemo izreku, nama poznatu izreku, vjera je olakšica, ili u vjeri nema ništa teško. I onda kad čovjeka... <clears throat> osuđuješ zbog nekog harama, on kaže pratele moj, tako, znaš da u vjer nema ništa teško. To je jedna ta krajnost, popuštanje, gdje čovjek, to u stvari nije ispovjedanje vjeri, to je svijedanje strasti. Onaj ko želi sebe olakšati, on će uvijek alo, pa dobro, vjera je laka, u vjer nema ništa teško, i onda vodu navodi na svoj lin, kako kažem. Ono što je njemu lako, on to primiljuje. A imamo isto tako drugu kategoriju ljudi koja Isto tako upotrebljava ovu frazu, vjera je olakšica, u vjeri je sve lako, ništa nije teško, ali samo to je samo riječ koju oni izgovaraju. Ne primjenjuju tu islamsku, dakle to načelo u svojoj praksi. I onda nalazimo da otežavaju i sebi prije svega sebi, pa onda svoje hanumi, pa svojoj djeci, pa društvu u kome žive i tako itd. Niko odni nije miran i niko za nji nije dobar musliman, pa ni on sam ni on sam sebe osuđuje. Naravno, čovjek mora o sebi imati ponekad loše mišljenje. Kaže, ja sam podbacio u islamu, mora biti bolji. Ali ako to loše mišljenje o samom sebi dođe u nevakat, onda te to gurao i još već uprovalio. Večeras ćemo, ako Bog da u jednom kratkom predavanju, jer duga predavanja nisu ni, ni efektivna i nisu ni poželjna. Svaki predavač treba sebe staviti na poziciju onoga e, slušatelja, da on sebe zamisli, da je on u auditoriju, da sluša. I kad će on podjeti sa primješćeti sa desne na lijevu ruku i kad podjeti gledat na sat, da tad predavanje bude kraj. Zato ćemo, ako Bog nam, pokušati u kratnim crtama govoriti o umjerenosti u din islamu. Prije svega umjerenost braću navodinast na dobro djelu, na činjenje dobrih dijela i na istinski iman. Nećete nikad naći čovjeka koji je koji pretjeruje u islamu, a da čini i dobra djela, ona je sitna. Jer on je velik u svojim očima. On kaže, ja sam mom i nipo. I onda nema vremena za bavljenje tim sitnim djelama, koja mi danas tako nazivamo bezazvajna djela. Ako da laže lošanom, ništa nije bezazvajno. Govorio sam i kažem ponovo, trun koje iskloniš, da ne smetam muslimanima u džami, da se ljudi ne osjećaju ružno, taj trun je, znam te, možete voditi u ženet. Samo mi toga vraću, nismo svjesni. Kazali smo da će stanovnici uh, ili ljudi koji budu na onim bedemima, da će to biti po jednom mišljenju kako? Da će to biti ljudi čija su dobra i loša dela podjednaka. Nema ni tomu ni vamo Samo jedno, subhanallah, vodite u ženetu. Ili samo jedan grijev, drugi koji su radio, brata muslimana, govore, vodite u ženetu. Samo jedan assalamu alejkum kad mu se imam dođeš u društvo prije nego što bilo šta kažeš, pogotovo pri nego što kažeš riječi nesuvisle, kareš assalamu alejkum taj te selam vodi u džennet. A vi toga sad nismo svjesni. I dakle ljudi koji pretežu u islamu, koji su e, dakle e, okrenuli se toj strani koju je šaitan uzeo na tu stranu Oni nemaju vremena, braću, da urade neko sitno karjemo pod navnim nazima, sitno dobro djelo, jer oni su, oni predstavljaju umet, oni idu, oni, njihove su ambicije do nebesa, i onda oni moraju odakle rat, a što je još žalostnije, njihov život prolazi u tim ambicijama. I to bi se lako moglo podvesti pod jednu bolest duševnu, da čovjek uvijek streme i čitava života, on ima planove, to je milijarde, a on u stvari je uvijek u nekim postojima, on je u stvari čitav života pokada, a u mislima je uvijek milijader. Ima nekoliko pravila, braćo, u islamu, koja se vežu za pretjerivanje ili za, odnosno, koja se vežu za jednostavnom i lako ispovjedanje vjere islama. Prvo pravilo kaže da vjeru treba prihvatiti. Ovo nama koja je govorio, mi ga nismo slušali, ovo je sigurno smo i mi ga čuli, možda u drugom obliku. Da vjeru treba prihvatiti polako, malo po malo. Kad čovjek nije upućen u jedan posao, kad završi bilo koji fakultet, pa i magistrat i doktorat, kad treba ući na radno polje, ne ide grlom u jagulje, kad dođe u novu firmu, ide polako, šef ili neko koji ima više iskustva sprovede ga. mada on to sve zna u praku, teoreski, ali nema čovjek prakse, on nikad tu mašinu nije uzeo u ruke da njome radi posao. On je to sve naučio, zna, a mogao bi tri sata pričit o tome, a nema praksu. I nama su ljudi govorili ste ove stvari, a mi ih nismo bili svjesni ili nismo ih prihvatali. Prvo, pravdno glasi da se u vjeru ulazi polako i da se uzima jedno po jedno. Kad su mnogobožci privatali islam, dolazili kod poslanika, on nije oni, oni zahtijevao, aman jare bi da rade neka djela koja oni nisu kadri i za koja nisu sposobni. Nego osnovnim stvarima i gdjevučim. Osnovnim stvarima. I tako će čovjek kad privatni islam, kad se vrati islamu, neki izavista privataju islam, jer on što su prije bili je učit kufr i bili su nedjednici, nada se pripisuju islamu. Neki su bili muslimani, pa nastoji, ali to sve sada se bolje, vratili se malo ovaj, uh, odanije, odanije se vratila Allaho Đališanoć. Takav čovjek kaže, bio sam 25 godina, 30, 40, prošlo me je u Nehaju i u činjenju grijeha, ja to sada sada moram nadokneti i sta da uradi, onda fino uzme kakvu dobru knjigu gdje su savrana sva dobra djela koja postoje u Islamu, ako se mogu savrati ta djela. Jo kada krene od prvog do posljednjeg hoće odjednom sve primijetiti. Pa odma promijeni i fizionomiju, odma počne i terminijat sve sumnjate moguće koji postoje i postni klanjati nožni namaz i postne posjeti Davudov post i postne klanjati duha namaz počne sve odjednom da. Kažu jedno izreč svakih se posova početku čini predan. To je tako. Čovjek nakon toga taj isti posustani Po sostani ja duša nije Allah dželešanu nije stvorio dušu. Nije stvorio u tebi medaka. Ti si insan. Ideš naprijed i padaš, ideš i padaš. Šta da sululaka radi? Ona će i posadaj bude u skladu sa mojim sunnetom, Taj je čovjek uspio. A šta to znači? Posrneš u skladu sa sudenitom. Treće koji joj vidi onga što govori. Pa posrtaj, posrneš u životu u skladu sa sunnetom, ne ostaviš lađi, farzi, ne učiniš haram, ili ostavljaš sunnete i činiš mekruhe. To nije posrtanje u skladu sa, sa nečim što nije sunnet. To je posrtanje u skladu sa sunnetom. Tako je Resulullah upočivo ko posrne, u smislu koga šeitan navede na, na malaksalost, izazove u njom malaksalost, i on u tom slučaju čini mekruhe, ono što je pokuđeno i ne čini ono što je sunnet izostavlja temu stehabe poželjna djela, Al čini i vađi bez sve izostavlja i ne čini harame taj čovjek je posebno u skladu sa sunnetom, njega je futur ta malakstavlost ufatla u skladu sa sunnetom, a onaj ko bude mimo toga ko kad krene, krene nizu stranu kako treba, ta je, kako je na govištenu hadicu, taj je propud, taj dakle nema čovjek izbora, nego na početku Kad prihvati davu da je polako ide, polako, pa to važi i za sada koja čovjek se, što kažu, preštivo pa hrenu napred da se vrati i malo, vrati se korak nazad. Jer ti za korak napred uvijek imaš vremena. Ako je ispred tebe mina, ovi koji su bili u ratu znaju šta je to, ako je ispred tebe mina, ti uvijek moraš na nju naglasiti, ali se ne moraš uvijek prati, ako kreneš. I ako uđeš tamo, odakle sa noga ne odi, više je čitava, gotovo je. Dakle, imaš uvijek vremena. I zato sam ti učenjaci kažu da čovjek treba čuvati snagu za Mejdana. Kad u dana za Mejdana. Treba čuvati snagu. Ne treba se iz početka ispucati. Neki ljudi odmah čim, dok sazna on to odmah sve rade, bi da to bude sve piko belo. Ne ide to tako. To nije shabi tako nisu radili. Sjete se onih shaba koji će rekli jer da ne je, kaže ja se neću, ženti drugje kaže ja neću. Spavat noću, ja ću i valjet, ona je kaže ja ću post, to je pretjerivanje veliki. Za čovjek radi da zapostavi i svoga konči i ifameriju i dijetič, sve samo da se okrene i vade. To je pretjerivanje od islamu. Drugo pravilo glasi da u islamu nema ništa što je tjenskoga. Ovi propisi koje mi izušavamo na u kojem ima jedan neznatni dio poteškoće, jer je uvijek lakše te spavao sabad nego ga hlanjati. Uvijek je lakše ne uzeti Kur'an kad dođeš iz mrehteba nego ga uzeti. To je svima jasno. Uvijek je lakše ženi kad muž savjetuje, kad pa je ženo, da se dogovaramo ovako nakon njolje, je uvijek lakše na svoju ruku uraditi. U islamu nema vraću ništa što je teško, apsolutno ništa. Ove poteškoće koje mi osjetimo, to je samo neznatni dio jer mora biti. Šta je Rasulullah rekao? Aleyhissalatu wassalamu. Šta je rekao? Wuhuffati l'đennetu bil makarihi. A džennet je prekriven čime? S pjesmom, muzikom, igrom, iskušenima je prekriven. Prekriven je teškoćom. Ne se do dženneta lako doći. Ne da Allah želešanu uđeneti Allah ova roba, Allah to nudi vjernicima, ne da to tako lako. Kad musliman ima, ili kad musliman, hajde ga kadit ovako da bude ačektivnije, kad čujemo da tamo ima neka ekstra lijepa djevojka, i pametna, i poslušna, i aman, svi su predlativni, onoji. Nije do te djevojke lako doći. Treba se čovjek oznojiti i treba pokazati istinsku volju da bi do nje došlo. a ono do čega se dolazi, dakle, mimo, ne govorimo sad o djevojkama, čega se do, dolazi sa lakoćom, to nije braćo ni I zato je jedan brat, kad mu drugi povjerio posao, drugi mu je povjerio posao i on ga nije izvršio ravnih deset mjeseci. Radi se dakle o posao koji se mogu izvršiti za mjeseci i po dana. Onda je on njemu rekao, to mu izgovor bio, kada je pazi brate, znaju da je kvalitetno sve ono do čega se teško dolazi. I onda taj isti prat, taj posao nije na kraju ne zavržio, vratio se ne zavržio. Imam al-Bukhari u svom sahihu je zabilježio predanju debogurirada bi-olama, u kojemu on kaže da je Allah uposlanika al-Islovac u salam Zaista je islam lahka A protiv islama se neće, pašli poslanik je rekao ovako, protiv islama se neće boriti. Ili sa islamom se, tašnije jer rečeno, je neće nadmetati niko, a da ga islam neće obijeti. Šta to znači? To znači da čovjek ne pokušava da bude bolji vlijednik od Allahova poslanika, to ne meri nikad. Nije od Ebu Bekra. Čime je Ebu Bekru preto koja shabe? Nije noćnim namazom, nije sa dakom, Nije borbom na Božjem putu, nego kada je prateko kada rasulova nečim što je zauzelo poziciju snažnu poziciju onjem srcu, to je ima asedek. Kad su svi ljudi poretli da su vulaha i bogatlje reklo Allahu poselm ćete vidjeti dobrobit. I zato se ne smije čovjek nadmetati sa vjerom sa sa islamom. Kada rasulova kaže Zato nastojte kadaajte kako je riječ bilo. Ja znam se nama obrati. Nastojite činiti ispravno, nastojte biti dobri. A kaže, ako to ne budete mogli, onda kaže Karivu. Ovo su tri, dvije riječi u kojima se cijelo predavanje moglo načiniti. Ako ne merete ispravno, onda kaže, bar pokušajte biti blizu te ispravnosti koliko god morate. U Epsiru i kaže, budite kaže, radosti, radujte se, budite optimisti. Nemoj, džahilijac je ostavio iza sebe bolan. Ako se budeš njemu okreto, to te ukopa. Ukopa te svaki onaj grijeh koji si počinio. Ispomenješ ga. U društvu. Ne radi ibreta, A mi smo od Ivreta daleko. Isti taj grijeh tovariti se možda i duplo na veđe. Kao što čovjek mora dobro djelo pokvarati. Pa da kaže, ja sam to uradio. I dobro djelo pokvario. Isto tako i onaj grijeh koji je radio mora ima sad dupli. Allah čovjeku predijom da će učiniti taj grijeh. Čovjek ga uradi, onda dođe, sakrio Allah zlo, samo sakrio sramotu, i čovjek dođe sam sebe sramoti fudurskom kada ljudi znaju što sam uradio <coughs> i onda kad hoće pričati. To je samo za tebe, Arabistan Rasulullah Fasurul akade wa absiru. Budte optimisti. Ne mojete biti namrgudjeni pa muslimani ste. To što izgovaram, ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna rasulullah. Ko esto vjeruje u to? Znate li da je to blagodat koju niko nikome ne mere priuštiti. Nemereš izradat kod kafira, deti, ne Nemereš svog put, nemereš svog otelja puta kvom to neće. To je blagodat koju je Allah će do šanu daje i kome on može. I niko je drugi osama Laha ne mere da. Kaže Rasulullah bil i kare, pravte sad ovo. Tražite sebi pomoć. Ukretanju na put ran ranije ran, ran me. Va rohu, i poslepodne kad sunca odpočne, kad nije pritekao. I kaže: "Va shei'in minad dalja, al qasda al, al qasda tabluguh." Kaže Rasulullah budte umjereni, budte umjereni i uspijete. Šta znači ove riječi? Kremte na na putranu. Kako islamski učenjaci da je Rasulova sasla mod kao da je rekao: "Vi ste na dunjavu ko živite Put je dug, 70 godina, 60, 50, koliko ko bude živio, to je ljudi, kratko, ali to je dugo u smislu ako odustaneš od Allahova puta da te na tu nemaš kut tamo ića, morat ćeš kut da lava. U tome smislu je duga, opet je kratak, kad se okreneš 50 godina, prođe, kod lan, kod lan, kod lan, ništa. Ali je dugo u smislu ako odustaneš da te nema. I kaže uč, učenjac, kao da je poslanik kreko vidite sad na hrut, Zato krenite rano, pođite ujutro da ne bi morali žurti brzo. Onaj ko zakasni, kome je ostalo deset minuta dovoza, on prelazi kroz crveno, on ne obraća više pađu ni na koga. I ni na kakve saobraćajne znakove, zbog čega? Zato da bi stigo na cilj svoj. A kad krene ranije, kad krene dva sata prije, kad krene u 10, a ne u pet do 12, on onda ima vremena, pa malo i zastati, pa malo na bonaru se umiti, pa se napi ti hladne vode pa polako i obe stigne na rijene a e kao da je postani i rekao ljudi izivite dugo u tom smislu da je islam e, da nije lagak zanosti pa zato idite polako kao putnici koji krene na put prije nego što treba pa onda polako usput odmor tamo odmori vamo ne mora voziti 80 nego mora voziti 120 da se drži fetve ide u priješnja elemena ovaj je bilo ovaj razna prioza sredstva deve kodni tako da Da vidimo sad neke primjere ili polja u kojima treba biti umiran u pogledu vjere islama Treba trači biti umiran kad čovjek druge ljude pozivamo islam. kad drugim ljudima objašnjava Predajte se mi smo svači Da je Allah je jedini gospodar, to smo uvjereni. I da je Rasulullah s.a.v. naš poslani. A drugi ljudi to ne znaju. Ima ljudi koji se izrašnjavaju kao muslimani. Hoćete li povjerojat što kaže? Koji se izrašnjavaju kao muslimani, a kažu, pitaju, postave pitanje. Takav jedan čak i posjetio Medinu od me, to nije bitno. Kaže, jedu Allah, to bejare vi poslanike, to je jedno te Ne znaju ljudi kako će taj čovjek biti musliman. On ne zna da postoji Allah i da postoji postanik, pa to je kufr. To, to je gore nego, to je hršćanstvo. On kaže, ja sam musliman, onda mu se fino kaže, Allah je gospodar, on je Bog, on je sve moguć postanik, je čovjek, on je dobljeno postanik. E sad, kad se to fino saznuje, se u skom to jesam, ja sad izgovoru taj šahadit, haj se okupaj da bio musliman. Ima ljudi koji to ne znaju. Nama je to savršeno jasno. I mi hoćemo, čim čovjeka svetnemo, da i on I da zna ono što mi znamo, to je ne nemođe. ima imati obazivosti prema ljudima koji nisu, koji nisu na našem stepenu. Rasulullah al-Iz. je bio jednostavan čovjek u svemu. U pogledu vjerovane, u pogledu propisa, u pogledu poslovanja s ljudima. Nije za tezo nikad. Ima muslimana danas koji bi te za euro jedan ubio. Jer kaže to je moje, ja to ne dam, ja sam to krvao stekl i Pa jeste i ni i ne kaže niko da to nije tvoje. A ima li ta euro toliko vrijednost da bi musliman, da bi musliman, musliman te riječi kaže, jako naravno ne stoji iza njih. to je samo izjava koja, i fraza koja se govori, da musliman, musliman to uradio za veđu svatu. A ljudi su spremni i to kazati. Resulullah A.S. vraća džabiru radi Allahu Anju duke. Kovaj hadis iz al-Bilega muslimom sahihu kaže radijalahu anha. Bio mi je na Rasulu Allahu sallallahu alejhi ve sellem Rasulullah mi je bio dužan, nešto mi je bio dužan, i kada, kad je mi je vratio taj dug, još je kad do je donato. Vratio mi je više nego što sam ja njemu posudio. I nije kamata da čovjek vrati pod uvjetom da nije uslovlja, uslovljavano u prilikom davanja. Ja taj dajem 100, ti moraš raz 150. To je kamata. Ali nije kamata da muslimanu koji ti je posudio 100 eura da mu vrati što 120. To nije kamata, to je dobročinjstvo. Poslanik je to radio. Vidite kako je jednostavno postupo. Ljudima je jednostavno vešnjavo islam. Šta je govorio mnogobožcima? Nije ih. Dakle, nije im odma u startu sve iznosio, da im ne bi to bila po teškoće, nego ime je govorio O ljudi, kuulu la ilaha illa Allah tuflihu. O ljudi, recite da nema drugog Boga osim Allaha i uzbit ćete. Da osjeti slast tog šahadata. Kad slast šahadata osjeti, onda će taj čovjek sam tražiti i sam će kazati ja želim sad primjenjivati još nekih islamskih propisa, moram odmah naučiti, klanjati, moram odmah postiti tako dalje. Kad osjeti sladša naveta. Oni ljudi koji ih ne primjenju islam, islamskih propise. on to ne rade zato što nisu osjetili sladast. Da jesu osjetili tu sladast u srcu, on bi bilo se manj bolji od nas. Šta je uradao na Njemica kada je prijatla islam, čim je izgorda šahadet odmah zagrajla, ljudi se prepali, šta je? A ona viče hijab, hijab, hijab, dajte mi hijab da se pokrijem. Pa kada ja sam muslimanka, prijatla sam islam, ne moram muslimanka biti otkrivena. Odmah hijab na glavu. I arap slast koju mi moramo ljudima ponuditi, a tu slast ne moramo dati koju mi ne osjetimo. Kažu, arapi fakaj duše i daljom ti, čovjek koji nešto ne posjeduje, On ti to isto ne mera mi dati. Čovjek koji je fukavl, ne mere pomoć. Mora čovjek vaseti slad, da bi je drugima pred Imamo tu također i jednu činjenicu koju smo mi zapostavili. I zato vidimo danas grupacije. Vidimo slobodno kraju sekte, koje je predvode deđala kakve savremena, a možda ni priječna historija nije poznavala. Ti dežali se izrašnjavaju kao muslimani, a njihov islam je upitan. Znate o kom se radi, morate postaviti. Ti ljudi ne daju drugim ljudima da prihvataju islam, ne daju im. Čovjek dođe u džamiju i kaže ja prihvatim islam i taj ga misionar daje, taj dežal vrati ga i kaže haj prvo kući i nauči šta je islam i šta znači la ilaha illallah i šta je ta gud i onda dođe prihod islam. Tako me Allaha to je deđal. Taj koji to govori on je deđal, samo što ima ono drugo oko. Da je čorav jedno oko mogo čovjek omotno reći evo ga za što je prijavio. Odputi pravo kad čovjek dođe i kaže želim prihod islam da ga ti vratiš i da kažeš. Prvo nauči šta znači la ilaha illallah pa će on mo da razgovarati o tome. Kako će čovjek nauči kad nema pojma tome? Imam al-kurtubi rahmatullahi a ne indi navodi u svom tefsiru jedan zanimljiv odlomak. I govori da neki ljudi, filozofi, neki ljudi koji nisu pućin u islam, zahtijevaju prvo da se sazna, da se povjeruje u Allaha na osnovu dokaza, pa tek onda da se izjavi šehadet. Imam Qurtubi i kaže da je to tako. Većina današnji muslimana bi bila ne, bili bi nevjednici. Bog čega? Zato što čovjek povjeruje u Allaha bez dokaza, osjeti u sebi da Allah postoji i hoće izjaviti žahadet. I ovi kažu da taj njegov žahadet nije ispravan. Sve dokle da ko je na osnovu dokaza, na osnovu spoznaje, svoje ne zaključi, da zaista Bog postoji i da je postanik, ali je to sam nam postojo, i da onda izjavi žahadet, kažu, tek tada je musliman. Kada robinja došla, kad je onaj ashab plesno robinju svoju, I kad je tio je osloboditi, bilo mu žalo što je to uradio. Ja bih sam pogriješila nešto oko stada je bilo. I doboj je i tio je osloboditi. I onda Rasulullah kaže, pita je gdje Allah. Ona pokazala prstom prema nebu, kaže, Fis sema na nebu. A kaže, ko sam ja, kaži ti isposlanik. I kaže Rasulullah, a ti k'hafa in naam mine. Oslobodija ona i Na osnovu čega je ta robinja, koja ja nije možda znala pisati i računati, Na osnovu učeraj ona mogla zaključiti da laželjšanu postoji. Na osnovu nekih dokada filozofskih on da mora nešto biti ako, ne pozna, ako, ima, stvor, ako ima stvoreno mora postoji stvrtelj i tako dalje, on je njegov izabitljanije. Nije mogla. I zato spravom kažemo da mi danas o ovim, o lakoći priklatanja vjere islama moramo puno pričati. Kad musliman uradi kad ubije, kad čini nemoral, kad bavi se drogom, sve razne grijeje, sve moguće grijeje kad počini. Šta oba, Teoba? Kad počini samo bispo? Nije. A znate za koga je to bila oba Za Sinova Israilova? Za Musa o narod? Allah Želašanu onima kaže da im je Musa reko fuck to do one for a second. Poubijajte drugi. To je Teoba bila. U nekim primjercima častnog prijevoda, častnog Kur'ana, ovaj izraz je preveden na jedan drugi način. Kaže, prevladajte u sebi pori za grijesima, ali tako nekako. Ajde, je ja sam i tradicionalni e, komentator Kur'ana kažu da znači fakturu enfusakom, jedan drugi poubijajte. I kažu istoričari da je u jednoj noći poubijano sada, više od 70.000 ljudi. Oni koji su obožavali, koji nisu obožavali tele, morali su poubijati o nešto su obožavali tele i su se jedni između drugih poubijali. To je bila teoba da im Allah oprosti da, da se ubiju. A što je u nas? U nas je da čovjek iz srca kaže gospodaru jesam pogriješio gospodaru tebi priznajem i tebi obećavam da nikad nije taj grijeh neću raditi. Ako to da izađe tako mi Allah željašan u svej jedan grijeh je oprošten koji je čovjek do tada uradio. Boga je dakle za sve grijeh. A vidite kako je njima prije bilo. Oni su prije kad im kamla mokraća na, na kožu morali, taj dio kože, nožem osjeći. Nema vode. Nož i osjec, pa drugi put, pa zbog. A u nas je samo voda. I to samo jedno prani, ne tri, kako kažu neki učinaci. Samo jedno da otkloniš, znači to ću sa tijela. A u njih nije bilo tako. A opet mi otežavamo drugim ljudima, kad se radi o prihvatanju djede Imamo tu također i blagost prilikom ispravljanja greških. Zamislite, braćo, da je sad Ramazan i da mi sjedimo ovako u povodne i da razgovaram. I da na vrata ulazi naš jedan poznanik i da kade, assalamu aleikum, ljudi, natar sta ima novo, sta ima novo. Allah i mene iz košao pa sam danas pokvario svoj post, imao sam in, in, intim, intimni odnos sa svojom suprvu. Ne znam, bih li taj čovjek bešljiva idažo i dami? bi, jedni bi ga izgrzli, na pas ja proskakala, neko bi ga možda i udario, ti, kakvo svi muslimanka se je to dogodilo? Za vrijeme poslanih, kada Rasulullah je sjedio, dogodio se slučaj, Rasulullah je sjedio u svom mesjidu sa ashabima i ulazi čovjek i kaže Allahu poslaniče, helektu, Allahu poslaniče, nasradio sam, ja sam izgubljen slučaj kaže Zulula šta je bilo, kaže počinio sam, sa čovjek pripovida. počinio sam, kaže imao sam spolni odnos sa svojom ženom u toku dana Ramazana i tako je sve I kaže Zulula, dakle ono kad se dogodi nema više ispravljane. Znate braću šta je odgajanje? Odganje je da odgoji izjete da prije što uradi kakav Belaj, like, da ga uputiš da to ne smije uraditi. A nakon što uradi, onda je to samo bavljenje posljednicama, to nije odgajanje. I Rasulullah sad on se bavi posljednicama, on je uradio i dolazi, kare, posljednicu, uradio sam to. Poslanih mu kaže svjedeće, imaš li ime jed kada oslobodiš roba, to je kafarek, to je iskup. kada čovjek nemam on, uboga fukara nema, ni u lijevoj, ni u desnoj, nista nema. Kaže Rasulullah, moraš li postiti dva mjeseca, da to bude, to je druga štufa. Kaže ovaj čovjek u jednom prednastu, i kaže, Allaho, posljednice, nisam mogo Ramazan post, da sam da mogu sad post drugu. Kaže, zbog toga sam postio, tom se je dogodilo. Ne mogu, nije mogo čovjek. I Rasulullah, onda kaže, moraš li lahat 60 siromaha, imaš li metka, kaže čovjek, Wallahi, ja Rasulullah, ma beyni laba teiha ahelo bait afkar mna kaže laho posanite tako mi ovaga u cijeloj medini izmeđovi brda što vidi snima samasti čovjek odalje ali u, isku, u iskušenja kao i da su u za šuto nije mi se ima dakle objavom monista nije došlo. za za je i dolazi čovjek dolazi čovjek i donosi mu a donosi rasulahu u jednoj košari donosi e, nekoliko da. I tad je čovjek rekao pardon, kadaj ti to možda ranije recimo aha rekao je ja ne mogu. Sad kad je rekao kada id ti pod jelo, ona hran, kaže miskinja kada lagao poslaniča, kogač kare na hranu. Ja sam kadaj nisam romantik. Moja famer ne treba tome. I poslanik mu je to dao. I znate šta je vratio? Tolko se osmijnuo da su mu se vidjeli zubi. Tolki je osmijeh poslanika bio. Bavi se poseljcima i znate šta je ovaj čovjek izjavio kad se vratio u svoje pleme? A jedan među njima je bio, koji je bio zadružen za zakupljanje zekijata. I od koga je on tražio daj mi to, da platim kefare, ciromasima, da ne idem kod poslanika. Ovaj mu je rekao, mu su ga izgrdli i nije mu dao. I onda kad se je vratio njima, kaže, on znate vaš veli vi ste mi kaže naprtli teškoća i kaže izgrdli ste me. Kaže, ona tva se ja preskakala. A kaže, kad sam otočao kod, kod poslanika, vam, on mi je kaže izlaz našao i kaže sad sam rješio svoj problem. Dakle, poslanik nije mogo ga i poslanik u koli. Ali nije to to. Dakle, ako čovjek već uradi, onda mu treba pomoći da se, da se ostobodi toga. I posljednje, o čemu ćem govoriti, ukratko, jest kako se je poslanik s Oselem odnosio prema svojim neprijateljima. Prema svojim neprijateljima. Nika nije bio podmokom. Nikad se od njega, nikad poslanik s Oselem nije nikome dao znak na megnuši, na nekoga. To nikad poslanik nije radio. Bila je otvoren uspostanika je bila metoda ili vjer odnos ili sablja, drugo nije bilo. Nije bilo da se da se među muslimane plasira ili da se muslimani uče da e, ovaj onam al da kažemo da čovjek bude inan, da bude luka prepredan pa da čeka i da onda da uradi. Ili sablja ili fin odnos. Kako se odnosio prema mnogoboštima u Mekki? Sajma je trg, sajma je razgovor o pozivu i o islamu koji god je mogom e, Nije te veličio, nije ju uzmao za prijatelje. Jedno je da imaš druga ne s kojim radiš, s kojim kojem objašnjavaš islam, ko a drugo je da to bude pristeni prijatelj, da ti njem povjerava sve da ga voliš komu se mana. To su dvije različite stvari. Dvije različite stvari. Ebu Talib bi bio poslanik od drug. Da tako je nije. Abu bi je mnogobožac. A mu je bio drug, poslanika je volio, ne zato što je nevjedi, nego zato što mu je amiđa i što ti ne možeš ja rad Kad bi se insan silio nevijednih prihati, Islam ima roditelja, ne muslimana, da se sili da mrzi tog roditelja, pa vjera Islam u to ne poziva, to je van svake pamitne, moraš ga voliti zato što ti je roditelj, prezirješ ono na čemu je on, kufr, nevijedstvo, glijeje koje čini, ali osoba kao osoba zato što ti je roditelj, moraš ga voliti, bilo bi, bilo bi neuputno ljudima govoriti i bilo bi... Uh, suprotnu istinu, ljudima govorite, morate te ljude mrziti i zato što ti je rođak Samora sa njim prekni sve odnose, to tako ne ide. Tako se odnosio prema mnogo božstvima. Kako se odnosio krema licemirima? Kad su trazni, a shabida, Resulullah sallam, poobijali licemire, dvoličnjake. A šta je on rekao? Ne želim da ljudi pričaju kako Muhammed ubija one koji su oko njega, koji se druge sami jer bi veća šteta u tome bila. Dakle, ovo ono pitanje, treba li uletiti tamo i nekome učiniti, garati ili ne treba. Pitanje dobro biti štete, koju ne mere obišnji muslima doseguti nikad. Kad se potpisivalo primire na hudebi, ashabi su digli se, ljudi se naljutili, pobacali sablje, pobacali oružje, nećemo se to bljare više ni boriti je to tako. Bilo im je teško. Omer radi Allahu Anhu kaže, Allahu poslanića, jesi li ti poslanik? Kaže, jesam, postanik miran, sabran, pa jesu oni mnogoborci, jesu, jesi ti na istinu, jesam, pa kada je, dok le ćemo biti poniženi. I onda, <laughs> radi Allahu anju, kasnije se govor, ko kaj je bogovih ovih vječih. A Resulullah je znao da je u tome hajr, zato što je bio vođen gospodarom Svjetova, gospodar Svjetova, gospodar Svjetova ga je vodi izvalo je dobro biti što i na kraju su svi vidjeli da to bi dobro bilo a mi danas gledamo samo je ljedan plus jedan ako nije dva u nas gori nema više jedan plus jedan nekad mora biti jedan i po ljudi da se ono pola tjogne usada za koje ljudi nije za vrijeme I onda kadamo jedan plus jedan je jedan i po nije dva a nekad će jedan plus jedan biti 3 tako ćemo računati a to opet mogu oni koji su učeni i koji su pučeni u to dakle sasula sa selom jeo bio lice mjere, iako ih je znao po imence Wallahi bi Omer radijallahu manhu, naš dragi khalifa, bih crtom natio u deset minuta, bi krvi bilo do koljena. Samo da je moj poslanik rekao, ali to nije bila dobro biti. Šta je rekao Rasulullah za kolovo ljudice vjera? Kad je prešao svakom vjeru tume svome, kaže Rasulullah, kad je ab sin tog ljudice vjera, Zatrazio da ga ubije, Allah u posljednje će daj da ga ja ubijem, ne moja da ga neko drugi ubija. Mogu ja onda šeće će mi navjeti kada pa ja toga ubijem, koja je mogu babu ubio. Daj da ga ja, da mu ja glavu skinem. Kaže Rasulullah alaih sallamu, nemoj ga dirati. Sve dok on prema, bude s nama tu, mi ćemo sa njim fino postupiti. I neki imeli sebi, jer ima, iako je znao da su licimiri, klaniođe nas. Sve dok mu Allah je lašanu, to nije zabranio. A on nas danas toga rameta nema. U nas je danas samo jesil što je čovjek. Ekstremni, on je bolji mumen. Nema toga. U Allah, želšanu, toga nema. Ekstremizma u Islamu nema. U Islamu ima samo da čovjek bude odan Allah u Želašanu, a kustodanosti, dolaze, dolaze drugi stvari. Kako se odnosio prema jevreima, postanik sa Prema ženi koja mu je stala otrov u plečku. O, su im i zatrovala plečku i pred stala. I postanik je to uzeo i evo. I znate od čega je postanik sa osadlama umro? Umro od posljedica toga trovanja. Od toga je umro resulovano. Šta je uradio s tom ženom? Nije joj nište uradio. E ovo je poziv jevrijima da se ponovo presaberu. Nek puste one svoje šarone, marone i, i, i svoje rabine koji odbude u zavod. Nek, nek uzmu te vrat pa nek vide poslanikov opis I nek vide kako se je poslani prema njima odhodio. Nije ubio ovu ženu, nego je te kasnije ubio je kad je još razhava podlego od ovog trovanja. Nije samo poslani na stradu. Onda je ubio je zato da se da bude onaj krisas. Da, da bude odmazna. Glava za glavu. Zato joj je pogubio. A neki učenjaci čak navode i predanje da je nije nikako ubio, nego da je ta žena i sami da je mudlakao muslimaka. Sad Allah neboj je zna šta je istina. Uglavnom, E, uh, postanik sa se nije svjetio Drugi slučaj. Dolaze židovi do vikara poslaniku, alehij salatu sallam, assalamu alejkaja resulallah. Nek te smrt stigne Allah i poslaniku. Zamislite to. Da neko od nama tu kaže da mi imamo vlast pa radio bekalaš odma. A nije to razlog da ti ubiješ tog anđela. I a ja iša radi Allaho Anha, kada je poslanik njima rekao e samo a oni su htjeli plasirati tu pogradnu, taj pogradan pozdrav kao selam, jer je slično a e samo a rejk, malo su on to možda i promrvljali, da tako se učini poslanikom. A poslanik je rekao ova i vas, tak i vas stigne smrt. Pa a iša radi Allaho Anha skočila, rekao Allaho, posliješ, čuo šta su oni rekao? Pa kaže jesak, poslanik miran, miran, nema uzbuđenja nikogu. Kad je čuo sam? Kaže, a Isha, nemoj, kad je blagost, blagost se unapređuje. Ako blagosti nema u životu, ništa ne vada. Kaže, da nisi čula a Isha, ja sam ima rekao, Valajkum. to je isto, nivova se ne pika, a pesululahu vas al-sanom dova se pika. Tako se odnosi I da vršćemo slučajem dječaka je, koji je bio na samotnoj postelji, jedan dječak, Jevreji. Nekako je Resulullah sa osadom saznao, dojavlom se da umire. Jevreji, možda su i roditelji poslali popustani, kada pa I dolazi kod tog dječaka koji je na samrtnoj postelji. Od smrti ga dijeli nekoliko trenutaka. I kaže da Resulullah, nudi islam tom dječaku. Hajde da se mi sad vratimo ovamo. No. <gled> u svoju životnu neposrednost, svoju stvarnost, kako bi mi postupili kad bi imali komšiju vlaha i zove nas <kuh> Dijetemu se razbodilo, možda će umrit, haj kada je, ti si, ti si ođa, hajj iz, iz Kur'ana, ne bi mu bilo lakše, hajj pogledaj ga samo. Mi bi rekli, ba staj me briga nek krepac to prije, ali nije to način. Resulula odlazi i nudi islam ovom dječaku, i dječak gleda u roditelja, Gleda u svoj babu, upitno ga gleda, ko da ga pita, babo, šta ću? I kaže, babo, kade poslušaj Ebu kasima. Poslušaj ga, prihvat islam. Ovaj hadis se nalazi u uh, Al-Buharijevom um, sahihu, u njegovoj hadijskoj pirci. I dječak izgovara še hazet, svjedoči da nema bogasnima Laha i da je Mohameda lako postaniti. I Resulva, ali i sallatu wasalam, izlazi i diže ruke. I šta kaže? Alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar. Dakar je hvala Allahu onome koji je ovdje čaka spasio djehannamske vatre. Jer da je da nije izvorio šehadet, bio psanomnik u vatre. Gledajte, on je izvorio šehadet, poslani ga nije pitao smatraš ti sa sina Božim ili kako? Privatio ga je kao muslimana. I nije ga opterećao u detaljima, zamista da je njom postanik sal salam sad obješnjava pa koja je tagut i je tagut. Kao što rade neki deđali koji pozivaju o islamu, onda kad čovjek sve nauči, i kad bude bolji musliman ti koji pozivaju. I zaista se je dobro zlovo. Kad što govorim, postanik mu kaže, reci, la i da, a ila on to izgovara, svjedoči i umire na tome. I kad izlazi, postanik sal salam mu svjedoči da je stanovnih džaneta. Šta kaže? Hvala Allahu koji je ovdje čaka spasio od džahnimske vatre. Sjedočanstvo iznosi da taj dječak neće ući u pakranu vatru. Jer je nemoguće da postani kare Hvala Allahu što ga je spasio da se onda kasnije na sudnjem danu postavi da je poslani pogriješio. Toga nema u Resultima. Monim uzvišanog Allaha da nas vodi pravim putem i da se mi rukovodimo ovim što smo čuli ne bili svjetlo islama kako je nekad sjelo i u našoj lijepoj Bosni Hercegovini ponovo zaselo a ako ne zasija nismo zato govor subhanakallahumma wa bihamdika